скільки можна лицемірити і брехати. Отже, мною керувало почуття високої справедливості. Наступного ранку я піднявся о п'ятій годині, як це часто робив, і сховався серед бушлатів у затісній роздягалці. Так я писав свої в'язничні вірші. Але цього ранку зі мною почалося коїтися щось незрозуміле. Через кожні 10-20 хвилин мусив виходити до туалету, але сеча ледве прокапувала. Тим часом живіт мій роздувала якась страхітлива пухлина, що насправді була переповненим сечевим міхуром. Я ледве діждався, доки відкриється санчастина. Лише тут мені пояснили, що становище моє доволі серйозне. У мене аденома простати, котра перекрила вихід сечі. Потрібна термінова операція, та ще й доволі небезпечна. Поки що доведеться виводити сечу за допомогою катетера, але це надзвичайно болісний спосіб, у чому я невдовзі переконався. Я ледве стримувався, аби не кричати. Скринник не забарився. Лікарня була недалеко. Почав мене умовляти, аби я зняв голодівку, інакше він не має права брати мене на операційний стіл. «Не хочу вас залякувати», – мовив хірург, – «але ж легковажити ви не маєте права. Повірте, це дуже небезпечно». Увійшов Ганниченко, вислухав пояснення хірурга і також напав на мене. Микола Даниловичу, кидайте голодувати, життя дорожче від принципів. Я доволі непривітно заперечив. Ви також мужчини і повинні мене зрозуміти, як я можу припинити голодівку, коли вона оголошена на весь світ. Це справа моєї честі. Але ж не ціную життя, заперечив Ганниченко. Навіть ціною життя, не погодився я. Прошу поселити мене в СІЗО. Там є туалет, а в казармі немає. Тоді заговорив скринник. Ну, гаразд, будемо вас мучити катетером раз ви того самі вимагаєте, але через тиждень не більше, катетер уже не ведеш. Все розпухне, перетвориться на суцільну рану. Тоді даруйте, я пришлю по вас санітарів. Вони заберуть вас, силоміць, бо інакше ви загинете. Скринник похмуро підвівся і вийшов, а мене, санітар Новіков, повів до штрафного ізолятора. Дев'ять діб я тримав голодівку, а відтак почало діятися те, про що сказав скринник. Не лише гумовий, але й металевий катетер уже не можна було ввести в уретру. Вона справді перетворилася на суцільну рану. На десятий день санітари забрали мене в лікарню. І ось почалося для мене життя, якого я не побажаю і своєму найлютішому ворогові. Внизу живота скринник прорізав отвір через який виходила сеча. Туди вставив гумову рурку, а санітар-латиш вручив мені невеличку пляшку, котру належало носити в кишені. Вона мала замінити бездіяльний тепер сечовий міхор. Я й не чув ніколи про таке лихо. Воно, крім постійного дискомфорту, принижувало мою чоловічу гідність, породжувало почуття трагічної неповноцінності. Щоправда, з пояснень скринника випливало, що так буде не завжди – Згодом мені зроблять другу операцію, видалять пухлину і тоді, мовляв, усе повернеться до норми. Важливо, щоб ця пухлина не виявилася злоякісною, а це стане відомо лише після другої операції. Та десь, мабуть, місяців через півтора-два хірург, скрушно похитуючи головою, пояснив. Він збирається подавати документи на моє списання. Лікар упевнився, що мій сечовий міхур залишиться безжиттєвим, не більшим від курячого яйця. Так її житиму тепер з пляшечкою в кишені. Він назвав мені хворобу, що з'явилася в моєму діагнозі, здається, атонія сичового міхура. Слова скринника мене вдарили не легше, ніж тоді, на початку війни, коли я почув від лікарів, що більше ніколи не зможу ходити. А може навіть дошкульніше, бо тепер я мав дружину, що майже на 20 років молодша від мене. Навіщо їй такий чоловік? Та й чи можна мене взагалі назвати чоловіком? то був справді удар долі, нижче пояса. На квітень 1981 року було умовлено, що мене навідають Таїса і Раїса. Коли прийшов цей час, я цілими днями простоював на лікарняному ганку, звідки видно прихід мотовоза з поцьми. Хоч і не можна побачити, хто виходить із двох невеличких вагончиків. Просив лапіша санітара довідатися, чи не з'явилися в кімнаті для приїжджих сестра і дружина, але щоразу чув відповідь убивче – ні. Весь час роздумував, що ж я скажу Раїсі, якщо мені справді комісують їхати до неї, не зважуся. Поїду до сестри, тільки там знайду жаданий спокій і затишок. А Раїса нехай мене не чекає. В цьому тепер немає жодного сенсу, тільки самі терзання.